Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétvégi kötekedő aktuális adása, az a jó hírem, hogy Csepregi Botond ezúttal nem tud részt venni, úgyhogy én csinálom itt a felkonferást, és a Botond akkora szellemi töbletet szokott nyújtani, hogy két vendéggel tudjuk csak pótolni. Ezért a Kispesti illetőségű bloggerpápa Gazsó István, illetve mellettem, ugye én Feküvádán vagyok, Pörge Béla, a harmadik kerület szurkolótáborának prominens, illetve a Pörge Grund szakbolog Grup szerzője, ugye, igen, illetve Balag aki, hát egy kis perszorkoló nagyon nehéz rá mást mondani, velük pótoljuk botondot. Hát egy általánosabb téma csomaggal érkeztünk, ugyanis elindult az MB1, az MB2 és az MB3 is. Ezzel kapcsolatban először egy nagyon izgalmas körkérdést tennék fel, hogy nektek milyen érzés így hosszú szünet után visszakapni a hétköznapokat jelentő magyar futballt? Ez mi, mi a kérdés? Hogy milyen? milyen érzés visszakapni a magyar futballt? El se, El se hagytuk, így van. Jó, úgy értem, hogy a szünet után, nem tudom, na, hogy nektek, ilyenkor több időtök van. De a téli szünet sokkal hosszabb például. Tehát igazából a nyári szünetben nem... Tehát, hogy a, a magyar futballban a nyári szünetben nincs olyan nagy szünetérzés, hiszen nyáron vannak edzőmeccsek, amik mondjuk kispesten pont zárt kapusak, tehát, hogy csak a külföldi edzőmetsen lehetett bemenni, de ezen kívül ott fog, egy nagyon rövid gap van. Ezzel szemben mondjuk télen, amikor külföldre, mondjuk Törökországba megy a csapat edzőtáborba, és oda nem biztos, hogy olyan könnyű őket követni, vagy sokkal nagyobb a gap. tehát Hát hogy... meg télen sötét van, és emiatt minden rosszabb. De nem, most viccen kívül a, ez az egy hónap szerintem, vagy hát egy-másfél hónap, ami volt az MB3-nál a szünet, úgyhogy én mondjuk mi az edzővecsöknek, nem igazán járok, elröpült. Elröpült, és... Az utolsó, az utolsó edzőmeccsen kin voltam, és akkor éreztem azt, hogy kezd hiányozni egyébként az egész, hogy ott voltam egy meccsen, ami nem is igazi meccs, mert még semmit értem, az egész nem az igazi, és akkor éreztem, hogy most már jó lenne azért visszatérni, de ezt számítva nekem annyira most nem hiányzott, de nyilván hiányozna, ha, ha mondjuk olyan lenne, mint Olaszországban, hogy augusztus végén kezdődik, az, az nehezen érintene. És te megértetted végül a kérdést. Ja, közben rájöttem, igen. Ennekem annyira nem hiányzott, én kiártam az edzőmeccsekre, annak elnélésű zárt kapusak voltak. Ott el elbambult az ember a távolból, vittem magammal két sört, meg egy tabletet, tabletem ment a stream, hogyha láttam valamit, akkor a tabletre ránéztem, és akkor a gólt is láttam közelről. Iridlendő nyári programot hallottunk. És tegyük hozzá egyébként, hogy az egyik legjobb dolog edzőmesre járni. Tehát, hogy nagyon sokáig a téli voltak a legjobb meccsek, például Kispesten. Hát erről majd egyszer még hosszabban beszélünk bizonyára. A lényeg, hogy elkezdődtek a bajnokságok. Ugye nagyon nehéz nem arról beszélni, hogy milyen viharok történtek a magyar labdarúgásnak. Hát főleg az első két osztályában a fiatal szabályok miatt elég sokat beszélgettünk egyébként, Erről, hogy szerintünk milyen hatást fog ez elérni, van -e ennek az egésznek értelme, de most először láthatjuk, most már második hete, amikor lemegy ez az adás élőben, hogy mit befolyásol ez, és ugye az Újpest először vallotta be, hogy, hogy egy egyedüléként, hogy ők nem fogják betartani a fiatal szabályt. Nektek egyébként milyen benyomásotok van, az így egy ilyen létező problémává vált hát az MB2-ben, ahol, ahol ugye még egy, tehát hogy jóval kevesebbet beszélünk róla, de igazából az MB2-ben komolyabb fiatal szabály van, mint az MB1-ben. Azért mondjuk már, hogy mi ez a fiatal szabály az MB1-ben, tehát hogy itt, itt azt jelenti, hogy, hogy öt magyar játékosnak kell a pályán lenni egyszerre, és ebből egynek, 21 éven a Lulinak, és ha jól értettem, a kiemelt akadémiáknál igazából kettőnek kéne 21 éven alulnak lennie, vagy valami hasonló, mert nem csak az MLS, hanem a nemzeti... A nemzeti sportügynökség utódja. Igen, valami ilyesmi. Igen, ahol a Szalai nem tudom mi a módszertani aligazgató, ők is hoztak egy szabályt, amit hát nem úgy néz ki, hogy az mls el egyeztettek. Mindegy. A, az, az még nagyon érdekes, hogy nem tudom nektek feltűnt el, hogyha már itt az Újpestről szó volt, hogy ő nem tartja be, hogy a, a fradi elnöke már üzent is az újpestieknek, hogy egy ilyen lila alapon fehérrel kiírta, hogy na most akkor kire írták ezt a bajnokságot ki? Tehát azért próbál azzal Nagyon gyorsan el tudok. Akkor nagyon gyorsan megérkeztünk a kedves részhez, a Fradi Erni rage Én ez nagyon nehéz, tartja, nem nem tárgyilagosan úgy beszélni, hogy ne legyen tele káronkodással a mondat, de szerintem az nagyon fontos a fiatal szabály, ne, hogy ez egy ajánlás egyébként. Ja a... igen igen igen ezt ez ez hogy kidem még ajánlás, faszért, de... Mondjuk a zsarolásnak Igen, de a Fradi el, esetében ugye elveszítik a kiemelt akadémia státuszt, hogyha nem tartják jó, be. Jó, arról a Fradról ami agyon van. Na jó, de az két milliárd millió forintró Megint a két Ötlen, sok pénz. A, a fiatal, na igen, ez a, ez a fontos, az MLS központi ajánlása, az ugye évig kb. 500 millió forintról szól, hogy hát, hogyha jól tudom, az ugye a fiatal szabály. És ugye van a Nemzeti Sportügynökség utódjának a, a, az elvárása, hogy nyilván percekből határozta meg, de igazából a kiemeltet az államnak támogatott akadémiát üzemeltető kluboknak, kettő, hát átlagosan kettő játékost, 21-ben új játékost a pályán kell tartania. És valójában ez a nagyobb pénz, tehát ennek a jelenleg az nb ben hét csapat érintett ebbe, ugye tökvéte is, hogy 10 kiemelt akadémia volt, de az illés akadémiától szombaton ugye elvették, mert hogy, hát ugye csődbe ment a haladás is, és nem igazán tudta semmit teljesíteni az elvárásokból, tehát most már kilenc államilag támogatott akadémia van, és és itt van az az elvárás, hogy x percet játszanak a fiatalok, és akkor, ez, ez ugye évi két milliárd forint támogatás, az, az botrányosan sok pénzt. Tehát ugye az Újpestet nem érinti. Igen, ez. hogy az Újpest ugye az mls es ajánlást nem tartja be, míg a Fradinak meg a, ugye a kiemelt akadémia mink. státusz miatt kell betartania a fiatalos ajánlást is, mert különben elveszítik a, a státuszt, Mgyan ami viszont csak a nagyobb összeg. Hozzá, hogy a Fradi az egyet, nem tudom, hadd szerintem a NB akinek ez is beleférne igazából. Ja, persze oh, beleférne, de közben meg az ég, igen, hogy... Az nagyon-nagyon az, az, az, az sok pénz, Ed... még akkor is, hogyha az állami kiemelt csapatról beszélünk. Ed, igen, de egyrészt állami kiemelt csapat, másrészt ezt azért adjuk meg, nekik megint csoportkörösök lesznek valahol, tehát már, már ebből, most nem, nem, nem fogom azt mondani, hogy ebből már megvan, de hogy Hát én nem félnék azért annyira fejében attól, hogy csődbe fog menni a Freddy. Egyébként, ahogy én számoltam, az, Újpest az akinek tényleg akinek aki megengedheti magának. Nagyon egyszerű okból, hogy ugye ők nem kiemelt akadémia, azon a nagy pénzüket nem érinti. Az MLS-nél meg az van, hogy ha idén nem tartod be, akkor is kapsz egy ilyen 300 millió körüli összeget, ha betartod, akkor 500 millió. Tehát az Újpest igazából 200 milliót bukik vele, ha jól értettem. Ez igazán meglepő, ez a történet, mert hogy most egyébként pont egy hosszabb cikket írtam, hogy majd egyszer megjelenik valahol ebben a témában, hogy, hogy itt tulajdonképpen minden létező tehát, érv helyes, de ugyanakkor a vitázó felek, mert ugye a klubvezetések nagyon felháborodtak, hogy, miért, hogy, hogy egyszer csak egyik napról, pillanat, hogy egyik napról a másikra bejelentették ezt a Nemzeti Sportügynökségtől érkező elvárást. Tehát, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor mind a, mind a két fél egészen elképesztően, ö, hogy is mondjam, kontraszelektáltnak ö, tűnik, hogy finom legyek. Ö, ugyanis ö, az történt, hogy az állami elvárás az meglepően későn derült ki egyáltalán. Ö, és mit kiderült, ö, ugye 2000 ö, 20-tól született meg ez az államilag kiemelt akadémia projekt, ugye pont arra reagálva, hogy borzasztóan szarul működtek a, a magyar akadémiák. és... egy hatékonytalanul. Igen. És, és hogy ezért akarták egy kicsit központosítani, ami csak arra lett jó láthatóan, hogy kevesebb helyre ment borzasztóan sok pénz, de mint kiderült az első három vagy négy évben semmilyen tényleges elvárása nem volt az államnak azon túl, hogy, oda, a, tehát, hogy, hogy odaadták a pénzt, és ezt így közsd el valahogy is üzemeltes egy akadémiát, ami egy nagyon furcsa gondolat, hogy ilyen megtérülésben nem gondolkodtak, és egy kicsit az a benyomásom, hogy a Magyar klubok ezt beépítették az állandó költségvetésbe, hogy hát van egy ilyen dolog, ilyen nevelgetünk játékosokat, ugye volt egy lazár fiatal szabály, ezt azért be lehetett tartogatni, nem volt semmi probléma. És az a nagyon vicces, és aztán majd mindjárt átadom a szót, de hogy ezzel ez, ez, ez, én egészen megdöbbentem, hogy a csodálatos Diós győröm az ezen a nyáron kirugott hat saját nevelésű játékos, akik profi kaptak az elmúlt években. Ők kiáblileg belefértek volna, de ezek szerint valószínűleg annyira rosszak voltak, hogy nem merték be kockáztatni, hogy belőlük. Ö, hogy még nem tudtak a szabályról. Játszanak. Nem, ez már azután történt nagyjából. Az a lényeg, hogy kirúthák őket, és Újpestről igazoltunk legalább kettő a szabályba beleférő fiatal játékost, ahol valójában nem is kellett volna ezeket a játékosokat kinevelni. Ott voltak olyan tehetség, ahol legalább Diorgyőrval azt mondják, hogy jól van, akkor játszanak inkább ők. Az Újpest ugye nem szorul rá, mert soha nem kapta meg ezt az akadémiai pénzt, tehát ők így bátran elpaszolhatták ezeket a játékosokat Azért és... nem szaradtol még az Újpestnek az utánpótlása. De pontosan erről beszélek, hogy az ilyen... Újpest utánpótlása ezek alapján jobban működik állami támogatás nélkül, ami egy egészen elképesztő ilyen torz piacot mutat már megint. Ja, szerintem amúgy önmagában az, hogy végre van elvárás az akadémiák felé, az egy nagyon jó dolog. Itt az egyetlen, amiben bele lehet kötni, ez, ez tényleg... Hogy semmilyen, mindenféle előjel nélkül egyszer csak bedobták, ne, ne. és ugye a bajnokság kezdett előtt nem tudom mennyivel. Csétölk. Igen, tehát ezt ez mondjuk, erre nehéz azt mondani, hogy ez így, ez így rendben van. Tehát kicsi kis felkészülés időt akkor is adhattak volna, ha egyébként nem fúgyogos elvárásról beszélünk, mert igenis, hogyha kapnak egy rakáspénzt azért, mert akadémiád van, akadémiájuk van, akkor tegyenek le valamit az asztalra, csak az, hogy ez a szabály úgy jön ki, hogy egy-két hét múlva kezdődik a bajnokság. Ez kicsit olyan hogy nézet, hogy borzasztóan működik az egész, és akkor egy hét alatt megpróbálod megváltoztatni az egész, és csodálkozó, hogy úgyse fog működni. Egyébként hozzátenném, hogy 39,5-38%-ra csökkent a, a, a, az nb 1 ben játszó idegen légionos számot. Tehát hm. ilyen számottevő része nincs, vagy ilyen változás nincs ebben, csak hogy játszhatják őket. Jó, az egy forduló után volt így, majd meglátjuk, de, de nem számítok, nem, nem hiszem, hogy nagyon nagy különbség lesz hiszen ugye Újpesten lesz elég külföldi mindenképpen. De ugye a Újpest az első fordulóba hozott egy olyat, ha jól értettem, hogy a Diós játszhatott valakit, akit a felkészülés során nem is próbáltak kitúzottan. Ja, és, igen. És róla kapdosták a gólokat. mert ja, hogy... Szakos Bence, aki egy tök nagy tehetség meg tűnt, vagyis egy hát tűnik még mindig, de hát nyilván, ha jól tudom, akkor ilyen körönkívüli ö, játékosnak számított, és ugye be kellett dobni, és igen, nem is játszott túl jól, én se játszanék valószínűleg túl jól ebben a helyzetben. Csak hogyha végig erőlteted mondjuk egy ilyen játékosnak a szezont, és akkor utána mondjuk kiöregszik ebből az életkorból, akkor mi lesz vele? Tehát, hogy ez vajon ezekkel a játékosokkal mit tesz? Ez a szabály. Tehát, hogy nem biztos, hogy, hogy az, hogy ő nekik most itt végig kell nyomniuk egy szezon, úgyhogy arra nem állnak készen, az, az alapvetően produktív, mondjuk az ő karrierjüket tekintve. Ja, nekem ez ilyen veszőparipám, hogy ezeket a játékosokat már eleve azt tönkreteszi, vagy tönkreteheti, hogy bekerülnek egy felnőtt csapatba, ahol ott játszanak, nem is tudom, a 28 éves karrierjük zenítjén lévő játékosok. Most ezt hagyjuk, hogy milyen érzés lehet valakinek a Diósgyőro karrierjének a zenitjén, és azt látják, hogy nem azért nem ők játszanak, mert nem ők a legjobbak, hanem azért, mert 28 évesek, és a kicsit csúnya év szóval éve murváspöcsű, 10 évesek kötelező játszatni. Bár azt is tegyük hozzá, hogy viszont, tehát, hogy abból a szempontból meg ez egy jót is okozhat, ugye most ez hogy kötelező magyarokat játszatni, ez nyilván felnyomta ugye a magyar játékosoknak az árát, nagyobb fizetést lehet kérni, hát Magyarország tehát Magyarország a magyarországon, de azt mondom hogy alapvetően megint az van, hogy a magyar játékosok nem lesznek ugye arra rákényszerítve, hogy külföldre menjenek próbálkozni, és valamilyen fajta más futballkultúrában, esetleg más jellegű közegben többet kihozzanak saját magukból. Rúgye, és ugye akkor is pontsnak erről rákén, eddig hát eddigse volt. Voltak, ja. de, hogy, de, hogy, de hogy pont ez a szabály, ez meg még, még inkább ugye ebbe az irányba mutat. De hogy ugyanakkor meg mondjuk lesz egy rakás olyan U21-es játékos, aki végignyom egy szezont, utána már túl öreg lesz ahhoz, hogy beférjen 1 be és lehet, hogy mivel ugye MB2-ben is ott van ez az U20-as szabály, ezért kénytelen kellett lesz ö, valamilyen másik országban próbálkozni, és ez viszont megint megindíthat egy kirajzást, ami meg lehet, hogy jót tesz ezeknek a játékosoknak a fejlődésének. Hú, ez nagyon vágyvezérelt. Én tudom, hogy vágyvezérelt, de most te képzeljünk el egy, egy egészségesen működő. De én most azt vár hogy 23-21-25 éves magyar játékosok majd megindulnak külföldre. És... Hát abban bízom, jaj, hogy jaj. akár ez is történhet. De hát pont nem, nem, mondom, de, de pont nem kell nekik, mert hogy ugye mert hogy jelenleg az öt magyaros szabály miatt ugyanúgy ott kell őket tartani Magyarországon, mert hogyha ne Isten kettőt bele tudnak rúgni a labdába, akkor a Fradinak például érdeke lesz az, hogy, hogy őt Magyarországon tartsák. Mint hogy igazából legyünk közönség, ezt kicsibe a Dibusz Dénessel is eljátszották, akinek ugye voltak azt hiszem valami spanyol ajánlatai, és nagyon lelkesen elmagyarázta a Kubatov Gábor büszkén, hogy milyen okos gyerek ez a Dénes, hogy rájöhet, hogy a Fradiba jobban keresed. Jó, hát ki tudja, hogy a Fradi hány fog tudni ezek, közül leigazolni, de hogy, de hogy mivel ott vannak ugye a 28-29-30 éves magyarok, akik, akik lehet, hogy jobb játékosok ezeknél, ezért amikor majd azzal szembesül, hogy már nem fér be az U21 miatt a keretbe, ugyanakkor a képességei alapján sem fér be, ezért lehet, hogy körbe fog nézni, és elmegy Szlovákiába, Szlovéniába, Szerbiába Tehát azt akarom mondani, mondani hogy a másodvonalas magyar játékosok fogják Európát meghódítani? Hát, de miért? Ez, a, ez, ez is történhet akár. Most nem mondom, hogy, hogy, hogy, hogy nagyon pozitív várakozásaim ez vannak. Egy... Kicsit azért is vitatkozom veletek, hogy ne egy követ fújjunk abban, hogy ez nem feltétlenül egy jó szabály, de, de alapvetően ebből akár egy. Jó dolog is kisület. Hát meg ne felejtsük, az osztrák harmadosztály még mindig jobban fizet minden, mindenféle agyon támogatott rendszer ellenére is, mint a magyar első másodosztály, szóval... Ebben egészen biztos? Igen, tehát igen, én, én nem igen. lennék ebben nagyon biztos. a nem fizet az a kettő se fizet jobban az nb 1 minden. Hát most lengyel, nem fogok tudni, hogy a a van De az kb a lengyel bajnokság szintjén van fizetésekben most, ami én nagyon meg lennék lepődve, hogyha az osztrák harmad az. Az, hát az osztrák kettőnél biztos, hogy rosszabb, tehát és a harmad se hiszem, De? nem. De léla, ezt honnan szeded? Nem fogok tudni neked forrást idézni, de. Ál... A kettőhez beszélgethetünk, <laughs> igen. igen az, jó, csak nézd meg az osztrák kluboknak. A hallgatóinkra a nemzetközi... bízzuk ezt a dolgot. Tehát, hogy nézd meg az osztrák kluboknak a nemzetközi szereplését. Jó, ja, nem de azt hogy mondom, ha, hogy az osztálycsapatok jobbak jó... ennél sokkal, hanem az, hogy egyébként rengeteg pénzt adnak is pusztán azért, mert Ausztriában így sok fizetés kapnak az emberek. Tehát így, de, de ez tényleg így De ez csalók a Béla, Ugye Magyarországon gyakorlatilag adómentes a labdarúgók fizetése évi pár millió forintig, szinte adómentes, vagy ilyen nagyon minimális adózással és ha hasonló fizetést látsz mondjuk osztrák harmad a tozssebbe, ott már nem annyi marad. Most mondjuk, igen, tehát az jogos, hogy nem tudom. A... Tehát én még egy magyar futballistából is kinézem azt, hogy, hogy beszélj egy könyvelővel, mielőtt leigazol. Nem, a szinteket a, hasonlítok a... össze, de azt tudom, hogy a, a kerületből több játékos volt ki, úgy levezetni osztrák negyededőt osztályba, hogy megérte. Tehát a, hát ne a... felejtsük el, hogy Béla Béla is egyébként. Tudod, az mikor volt, de, de mondjuk Rajci vagy, most még egy-két neve, de nem is mondok több nevet, de a lényeg, hogy Tényleg voltak többen is kintérve. Nem szeretnék a harcosztályba már be? kimenni az osztrák? Jó, de a, a harcosztályban azért a kerületnél azt mondom, hogy a 500 és 1 millió közötti fizetések vannak egyébként, most nem nyilván lehet súlyozni a között, hogy valaki az is isügyből kerül fog. nem láttam, hogy pénzt egyszerre de, de ez egy harmadosztályú módosabb, magyar csapat, és vannak megírja az, az Osztrák nagyjedőt odosztályba ki, mert ez, ez konkrétan megírja. De ez a harmad az más, szerintem már. Most jó lehet, tehát, nyilván, itt az nyilván az agyon, a... Most már a profiligákról beszélünk. Meg arra is gondol, <laughs> hogy MB2-ben nem tudsz mást játszatni, mint a magyart. Jó, nyilván a vasas bárműkot felszívja, ezeket kétun, a játékosokat az igaz elképesztően felnyomja ez a fizetéseket. Jó, és mondom, és a vasas valószínűleg bármikor felszívja az összes ilyen magyar játékos, meg a paks egyébként szóval, amiről beszélsz, ezzel meg lehet száfolni, ezzel nem fognak kimenni külföldre, mert ott a vasas, ott a paks, és hát ezek meg, már... Igen, ott versenyhelyzet van, itthon meg hát hát ki ilyen, tudja, hogy ilyen, van a versenyhelyzet Igen, pont ezért ugye már egyszer szó volt róla a műsorban, de azért mindenki emlékezzünk meg, a, ami szerintem egy tipikus példázata ennek a szabálynak a ilyen, kicsit ilyen demójával kapcsolatban. Ugye a Kisvárdának a Kolozsvárról kölcsönbe igazolt kapusa, Hindrik Otto, Hindrik Otto aki ugye bevallottan azért érkezett ide egy évre, mert hogy konkrétan bevételt jelentett a klubnak az, hogyha őt játszatja, és eredménytől függetlenül bevételt tudtak generálni abból, hogy, hogy ő véd. Ami ugye megint nem a versenyhelyzetet jelenti, hiszen hát tök mindegy, még hogyha borzasztó kapus, amúgy tök jó kapus, de ez most egy másik téma, még, hogy, még hogyha borzasztóan játszik, akkor is jó járt a klub azzal, hogy ezt az egészet elintézte, ami megint nem arra mutat rá, hogy ez a kötelezően játszassuk a fiatalokat ebben a formában egy működőképes dolog, mert amikor már egy is ennyire nevetséges helyzeteket tudott előidézni, akkor öt. Ugye nyilván mindig felteszem a kérdést, hogy ti egyébként tudnátok-e mondani mondjuk 15 olyan magyar játékost, akit így bármikor szívesen látnátok a csapatotokban, szobaszlai dominik. Jó igen, Kecsmilos. Igen, jó Pécsiárdi. Jó, igen, szóval, hogy te, én azért a kerületben tudnék mondani 15 magyar játékos, aki csúcsban áll? Jó, te kicsit csalsz ezzel az MBA. 3 al Jó, hogyha az Újpestet nézzük oda is tudnék mondani igazából. Azért... Én nem vagyok benne biztos, hogy 15 olyan játékos tudnék mondani, aki így azt mondanám, hogy ő mindenképpen kell nekem, és ez még csak három csapatot fed le a 12-ből. És tehát, hogy egyszerűen nagyon, szerintem, szerintem aránytalan. Nincs jelenleg ennyi. Hát annyi biztos ö... nincs, hogy a 12 csapatban, igen, pedig csak 12 csapatos az nba de hogy, hogy minőségi játékosra... Hát és és fekő tudsz 15 légiós próbázót mondani az elmúlt évekből, akiket minden áron szeretnél a csapatodba? Hát a 2010-es Díos a fele. Abduraman, George, Sejdi, csak ő. Na nem, igen, jó, tudod mit igazad? Lehet, hogy itt a probléma, hogy mindenki szar. De a, de a lényeg, hogy és akkor itt egyébként megint csak felmerül, hogy most, most, most ugye kibeszéltük, hogy ez a szabály elég kontraproduktív, hogy egy politikailag divatos szóval éljek. A az is nagyon-nagyon sokat elmondt, hogy a klubok milyen elképesztő felháborodással voltak képesek arra reagálni, hogy mihogy nekünk saját nevelésű fiatalokat kéne játszatni állandóan, hát hogyan, hát ez lehetetlen. De, amikor tényleg azt nézed, hogy e, e, nyilván viszonylag könnyű utána számolni, 2010 óta e, ki, kiemelt akadémiánként, hogyha csak, csak ezt a részt nézzük, nagyjából 10 milliárd forinttal lettek gazdagabbak, amiből fel lehet építeni háromszor a felcsúti stadion, és és így meglepődnek rajta, hogy Úristen, hát ez hogy fogjuk teljesíteni? És a tökéletes példa, ugye Pista emlegette is, hogy a felcsút, aminek tényleg az Isten helyzetté kellene változni a mostaninak, jelenleg egy kisebb csalással, ugye egy tavaly előtt homosított kieviszületési ukráni játékosra tudta a magyar szabályt teljesíteni. Ez mennyire sokat mond arról, hogy milyen minőségi szakmai munka folyt az elmúlt öt évben ezeknél az akadémiáknál? Hát pláne, hogy a felcsúta a Nemzetközi Meccsei nem is játszhatott öt magyart. Fiatalt meg gyakorlatilag egyáltalán nem. Ki is estek rögtön? <gül> hogy igen, ez volt a baj. Bezeg a paks, már két kört ment. <gül> És tényleg. Na de, a, a, a, ami viszont nekem nagyon szimpatikus volt az első, Hetek, első, a első abban is után, az első héten és valószínűleg a második héten is ez lesz, hogy hogy meglepően sok néző volt a mérkőzéseken, ami ami egészen váratlan dolog, az még lehetett sejteni, hogy a, hogy az Újpest Diósgyőr az a sok nézős lesz, az talán nem, hogy közel telt teltház. a Nyíregyháza Kisvárda ugye az első Szabolcsi mérkőzés az NB1-ben szintén teltház volt Nyíregyházán. Ott, ott ugye ilyen 7000 nézőt jelent. A másodosztályban rendeztek egy videóton Kispest mérkőzést, ami 7000 néző, ami, ami megint egy abszurd nézőszám. E, és a többi pályán is azért nem voltak vészesek a adatok. Ugye az MTK pályán játszott a fradi, tehát ott azért állt meg 4.000 pár száznál a... Te az az meccs gyakorlatilag tehetházas meccs volt, igen, tehát ott több nem is lehetett volna. Hát amúgy óriási breaking, hogyha nyilván itt a, azért főleg a Nyíregyházarra gondolok, hogyha olyan klubból, vagy hogyha olyan városokba visznek NB1-es focit, ahol egyébként van valami fajta igény arra, hogy legyen NB1-es foci, akkor így ki fognak rá menni az emberek fel, az első pár fordulóra lelkesedésből, Érdekes, hogy most, hogy megszabadultunk a mezőkövestől, vagy gyirmótól, meg ezektől, egy kicsit ö, elkezdtek az Vannak helyek, ahol még járnak ez hát A kisvárda volt az ellenfél egyébként, pont egy olyan, akik el akar szabadulni. Hát, meg, hát nem is a kisvárda, miért ki, ja, igen. Igen. De azért tegyük hozzá, hogy ez egy világtendencia, tehát mindenhol egyre több a néző helyszínen. Tehát, hogy, mint hogyha hogy a fiataloknak eleve ugye a, a médiafogyasztási szokásai is olyanok lettek, hogy inkább ugye ezekre az ilyen autentikusnak tűnő élményekre vágynak. Most, hogyha nem tudom, az ilyen influencerekre gondoltok, hogy azzal adnak el már terméket, hogy hát én a barátod vagyok, és akkor ezt az élményt élheti át az, aki nézi a videót, hogy valószínűleg ugye ezért lett egyre több a néző, vagy ezért lesz egyre több a néző, mert azért élőben sokkal jobb a foci, mint tévében. És ha most beszélgettem például egy ilyes Dublinban egy nagyjából egy hónappal ezelőtt hogy értődted meg ezt az alkohol közös Gondolom, mondta, <laughs> és és ő ő mesélte hogy az Írligában, ugye az Írországban ugye hagyományosan ugye a Premier League klubokat követik az emberek, de hogy, de hogy az Írligában is megfigyelhető, ahol hát azért nem egy űrfoci van, hogy a helyszíni nézőszám az folyamatosan növekszik, és most például ugye több Dublini csapat is, ugye a Bohemians nak a pályáján találkoztunk ott, mert hogy ők például ugye egyértelműen stadionbővítésben, új stadionban gondolkoznak, mert, mert hétről hétre teltház van, és nagyon nehéz jegyet kapni voltam ott, St. Patrick's Athletic Bohemians Dublini derbin, és három-négy nappal előtte már elfogytak a jegyek egy, hát Magyarországról nézve is liba legelőnek tűnő rugdosódásra. Ja, egyébként igen, ez, ez a, a kevés pozitívuma egyébként szerintem a közösségi médiának az az, hogy, hogy nagyon látványosan elkezdtek terjedni ezek az ilyen Hát képek arról, hogy a helyi szurkolói csoportok milyen jól néznek ki, bizé a helyi csapatot, milyen I -i. tök jó móka berúgni a helyi meccseken, és ez szerintem egy tök jó hozomány, azt hiszem az egyetlen jó hozomány. Hát az egyet, az a szurkolói helyi csapat. Én, egy én, én, én egyébként, mit az isten, nem MB1-en nem, nem, nem voltam idén. Először egy kiveló lengyel bajnokira mentem ki Danskba, ahol most megnéztem tavaly a Lecky-a nak azt hiszem, így kell mondani. Átlagosan 6000 nézője volt, hát nyilván egy kiesés. Menekülő, de azért az első fordulóra azt hiszem közel 20 ezeren kimentek az, egyébként 40 ezeres még az EB-re épülő épül, épül stadionban, tehát hogy, és ilyen döbbenetesen sok pólót, matricát ilyeneket lehetett látni, szóval szerintem ez az, ilyen lok, ez az ilyen lokálpatrióta sportrajongás, amúgy igen témek kezd erősödni, és az egy tök jó dolog, hogy elkezdett jutni Magyarországra is. Az pedig külön jó dolog, hogy az ilyen Általam nagyon elitérendő ilyen, ilyen fociposványokba amit így a NER csinált meg, oda az Istennek nem tud elterjedni. Hát mert ott nincs közösség, így ami bevonzana. És hát hogyha már szóba került ugye a kispest, hát azért, hogyha megnézzük, itt is évtizedes rekordok nézőszámban. Tehát az, hogy Fehérváron a harmadik év MB2-ben tele vendég van, hát ez... 10-15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt az mb 1 be amikor nem tudom, 150-100 ember utazott a kispese vagy utazunk néha a kispestre, Hát én emlékszem Pistával a barátságunk hajnalára, amikor, amikor, amikor tök őszintén azon rögtünk, hogy a Kispestnek nincsenek szurkolói, és ilyen MTK-s kategóriás vicceket meséltünk. Vagyis hát mondogattam neki, hogy, hogy igen, nyilván azért nincsen kiírásatok, mert hogy nincs elég ember, aki megfogja a betűket, meg stb. stb. Tehát, hogy így tehát barát... hogy akkor is volt azért. Jó, nem, nem kell itt védeni a mundért. És a, szóval, hogy szerintem ez egy létező dolog, és, és tök jó, hogy ez fejlődik, és igen, ahogy mondtad is, szerintem a, a valamilyen formában az ilyen hagyomány identitás, stb. stb. stb. ezek tudnak, tudják kialakítani azt a... Ilyen klasszikus, ilyen dacos futballszúrkolói dolgot, hogy én leszarom, hogy milyen minőségű a foci. Valójában én kimegyek a barátaimmal ordibálni egy ilyen. Hát ez olyan hely is kell lakni, ahol a patriotizmus, de hogy, hogy mondjak egy kicsit negatív, ugye? Egyrészt mi az, még július volt az első forduló, tehát meg kell nézni novemberben ugye ezeket a csapatokat, hogy akkor mennyi néző lesz. Másrészt, mondjuk az újpest Diósgyőr a az pont egy olyan párosítás, ami még a legmélyebb időszakokban is ilyen 15. 20 évvel is azért, hát nem 10000 néző, de egy ilyen 3-5 ezer akkor is összejött, amikor voltak újpesten 1000 nézős hazai meccsek, szóval... Ja, persze, csak azt ne felejtsd el, hogy azért ez az az időszak, amikor Hagyományosan arra hivatkoztak a TV szakértői, hogy azért vannak ilyen kevesebb, mert mindenki nyaral. szezonban. Az esküvői szezon volt a legerősebb érv mindig, hogy bizonyára gyakorlatilag mindenkinek éppen házasodik valaki De azért megnézek egy novemberi nyíregyháza hazait is, majd annak ellenére, hogy a nyíregyházak száma. Jó nézőszámai voltak tavaly végig a szezonban. De nyilván novemberben a hidegbe kevesebben mennek nem akarok úgy rosszat mondani, nem szerintem is. Tehát az biztos, hogy nézőszáma, meg érdeklődésben a nyíregyház az egy MB1. Klub, mert tehát ott van annyi ember, akit érdekel a foci, de hogy nem fognak tudni, nem, hogy egy, és nem tudom, ez a kis fájdal, mennyire számított nagy helyi rangadónak, de hogy mondjuk egy nyíregyháza felcsútott, vagy paksót megnézzük, nem tudom, mi lesz novemberben, azért félek, hogy még negyedennyi néző lesz ott. Valószínűleg negyedet hát még az se lesz de Az, az is, rossz, is sok. Az lesz rossz, meg, meg mondom itt, itt azért, tehát hogy ez, ezeknek a dolgoknak mindig úgy, úgy születik hagyománya, hogyha Kell hozzá, hogy egy kicsit stabilan jól szerepeljen a csapat. Hogyha stabilan jól szerepel a csapat, akkor nyilván többen ott ragadnak. Ez, ez, ez sajnos én is nagyon furának tartom, hogy, hogy az eredményeknek is köze van a mesélyási Valami szokáson. Valamiért, igen. Nyilván Újpesten is amúgy szerint, nagyon sokat dobott az, hogy akkor új tulajdonos, új stadion, ugye mindent, tehát most akkor ott a körülmények megvannak, most itt akkor... Én azt mondom, vagy előre is szaladok majd a tippekhez, hogy a 20, év, 28 év utána majd jövőre az majd be fog jönni. Tehát most tényleg ez a hangulat van. Persze, hogy sok néző van, főleg itt Majd fogunk ellen. még tippelgetni. Jó, persze, nem most nem is nevetni, a... De, De a elkezdünk tippelni? Szerintem, ha már itt a sok nézőről volt szó, van egy kikerülhetetlen téma, ami egy nehéz téma, amit ki, szerintem érdemes most így átbeszélni. Ez a, az MLS új fegyelmi szabályzata, amit egyébként nagyon szerencsésen sikerült megfogalmazni, vagy szeren, bocsánat, szerencsétlenül sikerült megfogalmazni a, a szövetségnek a honlapján, hogy itt arról van szó, hogy az mls a szezontól jóval komolyabban fogja büntetni a, a mindenféle rasszista, xenofób és egyéb meg, szurkolai megnyilvánulásokat, és külön kiemelte az MLS, hogy ebbe bele tartozik a cigányozás is. Tehát, hogy a, amikor, amikor elolvasod a mondatot, hogy a hétvégén rajtoló bajnokságban a korábbi is szigorúbb büntetése számíthatnak azok a klubok, amelyeknek szurkolói rasszista, diszkriminatív szabálysértést követnek el a mérkőzéseken, és az új szabályzat szerint ideértendő mindenféle cigányozás is. Tehát, hogy eddig az MLSK a saját elmondása szerint, amíg nem volt rajta nemzetközi nyomás, nem érezte rasszista cselekedetnek például a cigányozást, és nem is tervezte amúgy, igazán büntetni. Amúgy ugye megjelent, hogy szerintem egy éve kávé a 444-en egy cikk, ahol konkrétan le is vezették, hogy igen, valóban a cigányozást, az nem a rasszista nem is tudom, hogy hívják ezt ríjus, kategóriába kategóriába tette be, hanem valamilyen má, valami nem tudom minek a szidamazsa, vagy valami másokat megbotránkoztató valami, de hogy nem a rasszista kategóriába került a cigányozás. Minden más, tehát, hogyha huhogtál volna, az oda került volna. A cigányozás az egy ilyen, az egy ilyen kicsit polgári dologként volt elkönyveve, és ezért meglepően kevés szerbüntettek rasszista megnyilvánulások miatt, ami, hát most azzal lehet vitázni, hogy a jó-e a, a, a jó tiltás, vagy van-e értelme, vagy nem, de, de, de azért alapvetően cigányozni egy kifejezetten rasszista dolog tűnik nekem. De valószínűleg pont azért nem került abba a kategóriába, nem, mert hogy annyira gyakori meccseken, tehát hogy jóformán egy egyen általános gyalászkodás klubok Igen. között... Ezért, ezért, ezért más, más kategória volt. De amúgy egy ideig az volt, már hogy nagyon sok ideig, amikor még minden héten sajtóközön is jött a, a büntetésekről, addig addig a cigányolás is rasszizmusnak számított, és valamikor szép csendben kikerült ebből a fakból. Nekem egyébként az a meggyőződésem, de ez nem vagyok benne teljesen biztos, hogy nem egy kicsit konteó, hogy... Szerintem ez úgy általában véve a, a politikai közbeszédnek a durvulásával, meg hogy, hogy is mondjam, a kormányzati kommunikáció durvulásával egyszerre ö, került ki ebből a körből, mert hogy valamikor olyan 2018 környékén legkésőbb a szurkolók azok már ilyen pajzsra tett ö, ilyen, ilyen magyar hősök voltak a, a magyar kormányzati kommunikációban, és abba értelemszerűen nem fért bele azt kritizálni, hogy egyébként minden egyes fradi meccsen újpesti cigányozás van, és még lehetne sorolni. És nem lehet, hogy inkább itt a nagy nemzetközi szervezetek irányába kell az ugye prezentálni azt, hogy ő eredményesen küzd a rasszizmus ellen, és azért, hogy jobbak legyenek a számok, azért, hogy a kategóriák egy kicsit módosulnak, és fifa meg UEFA evárások megfelelünk, meg nekem inkább ez lenne a kontem. Hol érdekli a, nem tudom a kormányzati kommunikációt, hogy, hogy, hogy rasszizmus miatt büntetnek, vagy nem tudom. Szerintem más fontos, szerintem fontos, hogy ne cseszegessük a szurkolókat. Ennek. Hát az igen, de hogy a szurkoló amúgy is cseszeget ésnek éli, meg akármi miatt. Tehát, hogyha amiatt, a mert ő skandál, megbüntetik a csapatot, akkor azt ő úgy éli meg, hogy ő, őt a korlátozni akarják. Tehát, hogy... szerintem a, a gyakorlat szerint a, a cigányozás, most de attól függ, milyen, mert ugye az is többféle cigányozás van a szurkói rigmusok között is, de nem feltétlen hogy hogyha azt hiszem, van egy olyan magyar kifejezés, hogy cigánykodás. De ugye, Béla... A, ez, ne, ez, egy... ez is egy rosszista fennhangú kifejezés, de hogy... Azt akarom ezzel mondani, hogy aki ezeket használja, az, vagy aki ezeket a rigmusokat kiabálja, én vagyok benne, hogy egyáltalán nem de, mindenki. De pont stályoz. ez a lényege, hogy ez a, a strukturális felünk elő rasszizmus, hogy a, az, akiket nem szeretünk, meg az a viselkedés, amit helytelennek tartunk, azt ö, megnevezzük egy olyan népcsoportnak a nevével, akihez Igen. egyébként negatív konotérzőt találásra. ez, ö, ez a, a van fontos, fontos. Mondok, rassziz... mondok egy nagyon jó analógiát erre, a, az elmúlt évekből ugye rendszeresen derült ki, hogy férfiak nem gondolták, nem érőszaknak megzaklatásnak azt, amit csináltak. Itt igazából mindig a befogadó szempontjai számítanak. Az, hogy úristen, én azt mondom, hogy, hogy cigány az tegyük fel, hogy én itt cigány egy vaskosat, és elmagyarázom, hogy de hogy én ezt nem rasszista indítatásból tettem az attól még az érintettek számára nem egy pozitív Mondjuk dolog. azért tegyük hozzá, hogy én például rendszeresen érintett vagyok, hisz rám rendszeresen kiabálják, hogy kispesti cigányok ezt és azt csináljátok ugye az édesanyátokkal, de ennek ellenére nem sértődök meg ezen a dologon Nem, én itt alapvetően a cigány szerintem a cigányságot, beszélek. hogyha megnézed, a cigánságon belül is megjelenik ez, tehát hogy ők is használják, a, igen, azért, mert én már hallottam, hogy ugye nyilván ugye az, hogy kiket tart romának a társadalom, vagy kiket tart cigánynak a társadalom, meg kik a, a cigányok ugye ez is egy nagyon bonyolult kérdés, de egy általam cigánynak beazonosított embereket hallottam szitokszóként használni azt, hogy te cigány. Tehát, hogy, tehát, hogy ez inkább, inkább, tehát, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy a, hogy a, hogy a nem tudom, az adott népcsoport részéről egy megsértődés legyen, mert akkor fel lehet villantani azonnal olyat, aki hát nem sért meg az, hogy Ja persze, itt, mert, mert, mert, mert hogy itt igazából nem is a sértődés ténye a lényeg, hanem az a tudat, amiben mi élünk, ami alapvetően az, az, hogy valami rosszat, egy jól behatárolható csoporttal nevezünk így, meg. Van, nevezünk a meg. Igen, és hogy a, a, a tiltás egy nagyon érdekes kérdés, én ugye alapvetően azzal szoktam tüntetni ez ellen a meccseken, hogy én kifejezően nem szoktam cigányozni meccseken, pedig egyébként van egy csomó tök jó dalmú ritmus, amit így jól, jól, jól tudnék kiabálni, de ugye ez az én kis belső tüntetésem. Üh, és egy ideig azt gondoltam, hogy felesleges ezzel bármit is csinálni, mert hogy ez ugye nem, nem, a, nem egy stadion probléma valójában a cigányozás, hanem az egész országnak ez, alap, ez, egy, ez, egy, ez egy problémája. Jó, de ez közvetíti a Tv. Igen. és mostanában jutottam el oda, hogy, hogy valójában lehet, hogy csak tapaszt, meg tüneti kezelés, de valójában az embernek nem is a teljes társadalmi problémát kell, kell megoldania, és nem akkor a katasztrófa, hogyha lehet, hogy egy kis harccal, meg hisztivel, de így egyszer csak rászoktatjuk az embereket, hogy. Egyszerűen nem oké azt mondani, hogy te büdös cigány. De ezzel rá tudod. Tehát ezzel valójában nem tudod tehát, hogy ö, most a maút fogunk idézni, de hogy az üldöztetés mindig megerősíti a népi forradalmakat, tehát, hogy azért tegyük hozzá, hogy mások kellene ezzel most. a problémával megküzdeni, és nem azzal, hogy hát akkor az MLS megbünteti a foci csapatomat, mert megbünteti az MLS a foci csapatomat, akkor azt fogom gondolni, hogy hát az MLS is elmehet Mindenhova, de, de, hogy, de hogy alapvetően nem fogom átgondolni, hogy jaj, úristen, de rosszul viselkedek. Tehát nem ezt fogom érezni. Ja, de nem átgondolni Sült. kell, mert hogy ennek nincsen nevelő hatása. Ez egészen konkrétan egy sebb tapasz, ami csak annyit jelent, hogy figyelj, itt, ebben a helyzetben ne cigányozzál kórusba, És ez egyébként, nekem például okáért van egy viszonylag jó cigány számozású barátom, ő szintén elmondta, neki már van egy gyereke, hogy ő például tökre örül neki, hogy amikor kimegy meccsre, akkor nem kell lesz hallani meg megmagyarázni a gyerekének, hogy, hogy figyeld, te is cigány vagy, ezek a másik cigányokra gondolnak. És hogyha az ő nézem, és szerintem ez a nagyobb társadalmi hasznosság, akkor Hát igazából velük vagyok. Tehát az, az nem állampolgári jog. Ja, és egy borzasztó, borzasztóan vicces, hogy azonnal megjött az 1984-es, hogy úristen, hogy már a végén semmit nem lehet csinálni, meg meg se szabad szólást azért, azért tegyük ha. hozzá, hogy viszont annyi pozitívuma lehet ennek a szabálynak, hogy rákényszeríti a szurkoló táborokat, hogy kreatívabb gyalászkodást no, a egymással szemben. Van. Hiszen ugye mivel Magyarországon nem nagyon vannak ugye, nagy lokális különbségek, ezért, ezért ugye, például az, ami olasz Országban meghonosodott, hogy hát földrengés károsultaktól kezdve, ugye bűzlő nápoi, akik bárminek lehet nevezni egymást, az ugye nálunk, nálunk nagyon hiányzik, és hát, ha most meg. Ugye eszeg, amikor a Debreceni Bodnárnak az új Pestő tábor felmutatta a biciklire figyeljék ezt az az azért egy jó volt. De amúgy azt tegyük hozzá ez az MLS szabályozáshoz, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a rasszista megnyilvánulásokat hogyan fogják szigorúbban elbírálni, itt a trágárkodást is sokkal szigorúbban fogják venni, sőt, ugye a politikai nézeteknek a terjesztését, tehát itt igazából nagyon sok olyan mocskolódás sem fog beleférni elvileg az emelesznél, és én szerintem ez a sokkal nagyobb probléma, mert ezzel igazából egyet tudok veltek érteni, hogy nem feltétlen az a jó irány, hogyha folyamatosan cigányoznak a stadionban, viszont itt elvileg a trágárkodásért is szigorúbb bírság hát fog járni, kérdés, és ezt hol fogják alkalmazni, hát mert hogy fogják igen, alkalmazni. Azonnal. Tehát, hogy ez hát előre már ezt ezt az első büntetések, csak még nem tudod, mi -e? Olyan dolog lesz, hogy ha te, nem tudom, Orbán Viktort vagy Mészáros Lőrincet szidalmazod, akkor is meg leszel büntetve. Az eddig is volt a úgynevezett beazonosítható személy szidalmazása, kategória, azt eddig is használta hát az ember. De most ugye belettek lengetve a magasabb büntetések? Így van. Ha jól értettem, akkor ilyen, ilyen, ilyen többszörös alaptételről indul és, és így, tényleg striguláznak, és szorzóként mennek ki a pénzek, és valószínűleg elmerem képzelni azt, vagy el tudom képzelni azt, hogy ebben a szezonban nem kevés zárt mérkőzés lesz. Nos, az MB1, MB2. Ja, az is egyébként. ebbe bele fog híleni, ha mondjuk az új Pest megint kirakja ti vagytok a ti vagyatok, hát a Nerencváros? annak bele kell, hogy férjünk. Ugye a videótonálán legközelebb azt fogjátok kiabálni, hogy Fidesz csicska vidi tábor, akkor ez most így, ez egy extra büntetésű tétel? Én lesz? egyébként nem tartom kizártnak. Nézd, hogy... a, pillanat, csak nézd, arról az mls beszélünk, beszélünk, és attól várszámos következetességet, aki pár év után végre rájött arra, hogy a cigányozás is rasszizmus. Tehát, hogy, hogy szerintem ő egy ilyen, ilyen bonyolult dologgal, mint a Fidesz a videóton tábor, vagy bármi ilyen elképzelt ritmussal, vagy rigmussal, szerintem még évekig fog gondolkodni, hogy ez mit jelent kb. Szerintem nem, szerintem választási év van, pont kellemetlenül jön neki, hogyha egy nagyobb tábor, már pedig azért elég sok, tehát az, az, az hogy a hogy is mondjam, a baloldali elhajlással igazán nem vádolható Debreceni szurkolótábor szitta már felcsúton kórusba Orbán Viktor édesanyját, és ez, ez szerintem ahogy jön 26 áprilisra egyre több olyan hely lesz, ahol, ahol azért lehet, hogy Kórusban merik szidni vagy a pártot, vagy a miniszterelnököt, és én el tudom képzelni, hogy van egy ilyen elképzelése mögött, hogy ezt inkább nem kéne hagyni, és gyorsan mizileg kussoltatni ezeket, nyilván javítsatok ki, hogyha túl sokat gondolok erről az egészről. Szerintem semmi összefüggés nincs. Egyszerűen az MLS kapott egy, kapott egy erős külső kényszert a nemzetközi szövetségektől, hogy a hogy hogy, hogy túl liberális a gyakorlat a rasszista büntetések terén. Hát, hogy a válogatottat szétbüntetik. Tehát, hogy, hogy igazából szerintem is, tehát most az, hogy választási év van, tehát szerintem se ez, ez befolyásolja itt a dolgokat, hanem az, hogy a válogatott folyamatosan büntetéseket kap, és az MLS ezzel akar valamit kezdeni, csak én azt nem értem, hogy ezt miért a kluboknál akarják megoldani, amikor a válogatott meccsre járó embereknek a nagy része nem jár klubmeccsre. Tehát, hogy oda olyan emberek járnak, rengetegen járnak olyan emberek. Meg, akik hát, semmilyen klubhoz nem kötődnek, tiltsa ki azt, aki a válogatott meccsen, mit tudom én, olyan dolgot művel, be tudja azonosítani kamerával, tiltsa ki onnan, és akkor az MLS-nek az a saját problémája. De hát a válogatott meccsen aztán konkrét szemét egyáltalán nem szívnak, Szóval, hogy ez nem egy ilyen előre, előre menekül, menekülés, mert hogy a válogatott meccsen tényleg csak és kizárólag ilyen, nem is tudom, klasszista de, kiabálások de, vannak. Igen, de, de uh, hogy... Még a Mi tudjuk a legjobban, hogy a Csányi sádor se szígy senki normálisan, pedig hát hányszor próbáltuk pedig már. Igen, az lenne rá, Igen. Az. Igen. És, és, ez és, felháborító egyébként. És egyébként, ide, és egyébként ide be is hoznám, hogy azért ennek a, ennek a, ennek a történetnek van egy ilyen kikacsintása a Kubatov-Csányi háború fölé. Ezt azért ne felejtsük el, hogy ők nagyon-nagyon összebalhéztak az elmúlt hónapokban, ugye kb. a kupa döntő óta. Ugye, Csánia talán az egyetlen ilyen autonómiát is élvező oligarchája az országnak. És, és Kubatov ilyen főellenségként kiáltotta ki olyannyira, hogy már a Fradi tábor is főellenségnek kívántotta ki Csányit, aki egyrészt meg akarja nyeretni a gonosz Újpestet a bajnokságot, csodálatos, nem akarja hagyni, hogy egy rendes magyar ember akkor cigányhozzon, amikor csak szeretne. És ugye arra vezették fel, hogy nem akarja, hogy őt szíthassák kórusban meccsen. Ami, szóval szerintem... Ez is egy érdekes aspektus ennek az egész történetnek. Hogy ez egy a... az itt kiegészítenélek, mert amikor a, most volt tavasszal az MLSZ elnök választás, akkor a Csányi pont előtte, vagy talán a, pont a, a választás napján még nyilatkozott is, hogy őt nem zavarja, ha őt szídják, mert, mert akkor valamit biztos, hogy jól csinál, vagy igazából őt lehet színi a szövetség az pedig csinálja a dolgát. Tehát... Igen, de azóta ez már megváltozott. Oké, okay, csak rögtön azon a héten büntettek a Csányi Szidalmazásáért több klubot is. Hiszen trágár volt, azt kellett volna kielenteni, hogy Csányi Sándor nem szeretünk. Vagy nem értünk veled egyet. Igen, igen nem kedvelünk téged. De, Jó, de most következetességet vártok el. A Hát meg Az, az MLS-től egy egyébként. Hát, Hozzáteszem, hogy Csányi Sándor soha nem volt meg olyan szimpatikus, mint az utóbbi hetekben, amikor Kubatóval veszett össze. Ja, persze. Én hát hát hát hát hát hát ez most ez a személyiségemben nagyon örülök a mert olyan olyan jó látni, hogy valaki a pártigazgató. Igen, tehát lehet, hogy válogatott meccsen kívül is büszkén felveszem a köszönjük Csányi Sándoros pólómat egyébként, hmm. mert tényleg, tényleg hát köszönöm neki, hogyha fel tudja hergelni Kubató Gábor. Igen, igen. De valami még visszakanyarodva a cigányozása, én személy nagyon örülök neki, hogy most ezt komolyabban kezdik büntetni, és ez lehet, hogy nem leszek népszerű akár a a saját táboromon, saját közösségemen belül se, Ezt majd a momok, viszont, a viszont engem bevallom, engem tényleg zavarta az, amikor, amikor állok egy lelátón, és mellettem a hétköznapi életből ismert figurák, tényleg ilyen átszellemülten, vörös fejjel cigányoznak teljesen random ellenfeleket, és mindez pusztán azért, mert, mert nem érzik azt, hogy ez probléma. Ja, mert nincsen súlya. Engem, engem tehát, nem... hogy, hogy konkrét a stadionnyelv részének tekintik, Igen. mint ahogy mint a, mint, a régen a bíróság a zsizták. A a tehát, hogy a stadionnyelv azért Ezt anak, én is elfogadom, hogy a stadionnyelv engem része. Nem, nem az zavar, de még rasszista. Hanem, hogy unalmas. Tehát, hogy borzasztóan unalmas mindenkire ugyanazt kiabálni. Én pedig Egy... pont ez benne a szép, hogy nem lehet leszűkíteni, hogy ennek vagy annak a csapatnak kiabál, vagy ez vagy az a csapat kiabálja, mert Hát ugye Miskolctól Pécsig, vagy nem tudom, szavárszek, de szerint mindenki lenném. ezt tolja. Azóta is borzasztóan izgulok, hogy mi lesz ugye az, az egyetlen jó cigányozós rigmussal Magyarországon. Ugye Dióssiérben van a, mi vagyunk a diósgyori cigányok meg a anyátok. És. Ez egy büntethető valami, amiközben igazából rólunk van szó. Ez egy ilyen nem periodotív valami. Észre, ráadásul ez szerintem az egyik legjobb Magyarországon, mert uh, fajta önreflexiót. De ugye. úgy büntethető, mert Tráigár. Hát te, jó, de... <laughs> ez baj, hogy... na, na mindegy, szóval, hogy, hogy ennek azért még lesznek érdekes részei. Szerintem az, az nem baj, hogyha meg próbálnak róla a táborok leszokni. És... Az egy kifejezetten pozitív ö, része szerintem az elmúlt ö, mit tudom én két évtizednek a szurkolói dolgainak, hogy, hogy mint ahogy sikerült arról leszokni, hogy nem is tudom, átdobáljunk görög meg vendé a, a szomszédszektorban, legalábbis én már nagyon rég láttam ilyet igazából, hogy tényleg átdobál. -e, De mondjuk Most ez nem kérdés, nem, csak nem, én inkább azon gondolkoztam, hogy vajon, vajon tényleg, tehát egészen biztos, hogy abban, hogy a táborok meg fognak próbálni leszokni erről a dologról. Hát, ha nem áll, hogy azért ezek egy... Ez ez egy... Szerintem, szerintem, a már, szerintem eljutottunk oda, a hogy a ezekkel a táborokkal szóval. már lehet beszélni annyit, hogy figyeljetek, ez a ti én érdeketek, be. hogy ezt egy kicsit hagyjátok abba. Szerintem az átkaput után. De tehát, ahogy... szerintem annyiszor lesz olyan szituáció, hogy mondjuk megvan az a közeg aki akár hatni is tud a szurkoló társaira, és mondjuk benne is ott van a szándék, hogy ne történjen ez meg, mert büntetést kap érte a klub, de egyszerűen annyira zsigerileg fog feltörni a tömegből, hogy nem lehet kezelhetetlen lesz, megtörténik, és egy idő után a, a táborok össze fognak veszni, szerintem a saját klubjaikkal, ö, országos maliá, a lesznek, konfliktusok, házonbelüli konfliktusok, és inkább az lesz, hogy ennek az organikus Növekedésnek megint az MLS egy ilyen felülről jövő szabályozással a saját problémái miatt, mert a válogatottat büntetik és az zavarja őket, azzal vett gátat. Tehát, hogy De hogy, hogy nem és nem a közösségi, közösségi szerveződésnek lesz egy ilyen, szerintem egy ilyen a, gátja. Szerintem az ne legyen már a közösségi szerveződésnek az alapja, hogy lehet cigányozni. Nem az, nem az csak hogy ezt egy másfajta edukálással tudnád hogyan elérni, a... nem pedig azzal, hogy, hogy konfliktus De generálsz, egy tegnap kitalált. Hát De Akármivel így, azért, így, azért így... szerintem alapvetően a magyar társadalomban lévő rasszista feszültséget kellene kezelni először. No, hát azokat Hát igen, csak hogy azt mondom, hogy szerintem nem. Tehát ezt az ember nem fogja tudni hát megoldani. Meg, most őszintén, igazából a legtöbb táborban, vagy a legtöbb lelátón, amúgy vannak cigány szurkolók. Most nem mondom, hogy mindenhol, de a lehet, van. Hogy, van. lehet, hát, hogy a közösségek növekedésével igen. ez a probléma megoldódik. De nem, hát ugye már. Jó, de van, azt, van, azt is mindannyian nem tudjuk, hogy, hogy ezeket a rigmusokat általában nem a táborok vezetői szokták elindítani, ez, ez egy tölt százalékban, hanem valahonnan a, a tömegből szabadul el általában. És itt az a kérdés. Hát, a reakcióként, amúgy Hát azt mondom, hogy ez Itt ugye az lesz a kérdés majd a szövetségtől, hogy hogyan, hogyan fogja ezeket vizsgálni, mert hogyha ha azt látja, hogy a, a, a táboroknak az előének próbálnak ez ellen tenni, tehát ráénekelnek valamit, megpróbálják el tüntetni azt, hogy ez a, ez a jelenség megjelenje. Tehát van bennük egy szándék, hogy házon belül megoldják, és ezzel ne kockáztassanak mondjuk zárt kaput, mert a szurkonnak az a legrosszabb, ha nem mehet meccsre. Akkor az a kérdés, hogy erre az MLS tud-e reagálni, vagy, vagy továbbra is büntet, és nem azt mondja, hogy úristen, itt legalább, itt legalább valaki próbálkozik. És észszerűen és próbálkozik, bárcsak túlnak. Szó. Igen, az a az, hogy az mls van szó. Alapvetően, baj, szerintem igen. alapvetően az a probléma, igen, egyrészt az mls van szó, ami ugye, sose felejtsük el, már említettem valamelyik adásban, hogy ugye képes volt a Sturmunkdrang feliratért is büntetni <tos> annak idején, amikor éppen nagyon kereste a szélsőjobbos jelképeket. E, másrészt pedig e, szerintem ameddig a társadalomnak, hogy is mondjam, ilyen ö, ö, problémái vannak, és ö... Tehát, hogy ne, egyszerűen nem engedhetjük meg most éppen magunknak nagy nyilvánosság előtt, hogy a szélső jobboldali, radikális jobboldali férfiakat üldözzük, mert még a végén a mi hazáknál kötnek még többen. Szerintem, szerintem ebből de, ilyen nagyon de, nagy... De most hogy hány emberről beszélsz? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ez szerintem ez nem befolyásol. Szerintem hát a közösségi... Pont, beszél a, a pont beszéltünk érit. az eljén a közösségi médiáról. A, a, a, az a lufi, ami, ami ebből fel van fújva, egy csomó olyan ember is olyan lesz, mint ha érintene, aki egyébként még csak nem, hogy nem cigányozik, mert csak nem is jár. De, de szerinted most nem azért, de rengeteg olyan dolgot, azért ez a csipolla jellegű hatalom átnyomott már, ami hát szélső jobboldali, radikális jobboldali férfiakat általában zavarni szokott, és, és valahogy mégsem zavarja őket, tehát hogy én nem gondolom, hogy ez pont a közösségi médiában, szerintem ők ezt nagyon jól tudnak kezelni, hogyha ez megjelenne egyáltalán problémaként, de valószín és nem fog megjelenni. Hát lehet, egy kicsit váltanék, mert lassan vége az adás és most jön a legjobb része az egésznek. Tippelünk, a tavalyi az fantasztikusan sikerült, ezt mindenképp ki kell emelni. Gratulálok ezúttal is magunknak. Most az a jó hír, hogy ti is tippelhettek, srácok, hiszen itt vagyok, hogy titeket is kinevethetünk egy év múlva. És a boton ne te el. Igen, be voltak írva valahova. Igen, ezeket felírtam. Irtad? írtad? Jaj, de a legjobban kinevethetünk. Akkor típát. először a botontot nevezzük ki a tippelésből. ugye három dologra fogunk tippelni. Az egyik az MBA egy dobogósai, ott mondjuk azért jó lenne egy sorrend, a, a, a két kiesőre, valamint az MB2 két feljutójáról, már csak azért is, mert azért a kispestet mindig egy kicsit úgy toljuk. Tehát hogy itt azért érintettek vagyunk a másodosztályba, hogyha jövőre mondjuk feljutna a kispest, akkor a következő tépelésnél lehet, hogy nem fogunk játszani már a fejútókkal, az annyira nem, nem fog minket érdekelni, kivéve, hogyha a Diózséro lemegy. Szóval a Botond bemondott egy olyat, hogy bajnok a Fradi, második az etó, harmadik az Újpest. Kiesik a Diós és az Ete, és feljutó a honvédés és a Szeged. Ezeket... <gül> hát ez jó lesz. Ezeket tudta mondani Olvan. a botont. Na, Ádika. Hát én megmerem kockáztatni egyébként, hogy a bajnak az Újpest. Most miért veszed el ezt tőlem? Na, akkor te is elmondhatod. Második a Fradi, és harmadiknak... Hát nem fogok túl nagyot mondani, szerintem a Paks be fog gurulni. Feljutóba szerintem Vasas Szeged. Mire is kell kiesőkre? Hát Barcika, és hát elvi alapon nem mondhatom a Diós Győrt, úgyhogy az zete. Béla? Az jó lesz, mert nem fogok sokban eltérni, mert szerintem bajnok lesz az Új Pest, ezt merem mondani. Fradi második és a felcsúlt harmadik. Kieső kazincz az zete, de ez nem nagyon egyértelmű, mert azért nem ebben a so értem, hogy a Kazincz-Barszika fog előbb kiesni. És feljutónak pedig én bemerem mondani a mezőkövesdet és a vasast. Az igen. Kezenném Kezdeném az MB2-vel, mert szerintem az a legizgalmasabb. De természetesen Kispesti bajnoki címet várok, és szerintem egyébként úgy illik visszajutni egy honvédnek az NB1-be, hogy bajnok az NB2-ben. És mivel szerintem a vasas a jelenlegi klubmodellben az életben nem fog visszajutni az NB1-be, ezért én azt gondolom, hogy a mező a másik feljutó. Az NB1-ben első három helyre, én azt gondolom, hogy ugye a Paksnak a magyar szabály jó jött, tehát, hogy ott van egy erős magyar mag, hogy szerintem ők tuti dobogó, hát első-második az új Pestel, és nagyon bízom benne, hogy hát a Fradias csak harmadik lesz. Kieső helyre pedig, hát szerintem a, a Kazinz Barcika az Kaposvári rekordot döntve Igen, fog utolsó helyre Igen, bejönni, Igen. És, és, és én az Aleger Szeget várom egyébként 11-nek, mert ez a, a jelenlegi tulajdonosi háttér, ez mindenre ad csak bizakodásra nem ott. No, hát nálam a feljutó az szintén a honvéd és a mezőkövesd, mint tip A kieső az a barcika fix, nekérzem. Az etén és a kisvárdán gondolkodtam, de hát nyilván amikor, amikor meghallottuk, hogy mi lett az tulajdonosi hátterát, ilyennel csak kiesni lehet. Szerintem a Fradi megnyeri a bajnokságot, mégpedig azért, mert nem tudom elképzelni, hogy évközben nem módosítson ez a Nemzeti Sportügynökség szervezete a fiatal szabályon, és, és emiatt a Fradi lehetőséget kapjon arra, hogy még több idegen használjon. Szerintem másodiknak talán bejön az Újpest, és a harmadikát ilyen győr volt talán, hát inkább a győr, nem mondjak már felcsútot. Én tegyük az egy választási év lesz, tehát akkor nyilván a Fradinak bajnoknak kell lennie, a, a másik meg, ami azt hiszi, hogy egy óriási dolog, hogy ötünk már, hogyha boton tipért is azt hiszem, hogy senki nem mondta, kiesőnek a Debrecen, -t. meg az új sem volt, senki kiesőnek pedig évek óta azért felmerül. De ide nem fog. Viszont azt hiszem, a Debrecen senki nem mondta úgy, hogy hát azt hiszem, az utolsó meccsendál, hogy nem esnek ki. És azért ott is elég érdekes tulajdonosi szerkezet alakult ki. Igen, ott megvan a magyar mag. Ja, amúgy szerintem sem fognak kiesni, hát én sem mondtam őket, de ettől függetlenül... azért ez senki nem utálja itt <gül> Tehát azért, azért nem biztos, hogy olyan nagyon meglepődnék, hogyha ezzel menne el a tippünk, de persze, nem, nem esnek ki. Hát azért zetével, kisvárdával szemben. Jó, nem, hát nem, nem, ma én se azért szurkolok, hogy ők essenek ki. Hát sokkal több csapat van, akinek inkább kívánom a kiásését, mint tudok, a Debrecen. Nem ember, Igen. ez MB1-be esetben 11 csapatot utál, vagy ha az MB2-be játszik, akkor 12-t. Itt, itt, itt nem kell válvetni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Szervusztok!